e ma bëjtë. Vajdojmë me librin në shërhu sënët imam bërbaharit, rahimahullah. Jemi të pika në që në njësë të katër ku ga thonë autori imam bërbahari rahimahullahu ta'ala thot was <coughs> salavatul khamsu gjëizatun khalfe men sallajta khalfe hu. Dëmë thonë pes namazët jam të le juara të falësh Masë së cilit që falësh, dhe më thënë së cilit musliman, që dhe l'imam Illa enjekuna gjahmijen, përveç nëse është gjahmi, fa innehu muatil Jërhamuk Allah Sëpse gjahmijt janë që i mëhojnë cilësita Allahot Wa in sallajta khalfahu fa aqid salatek Nëse falësh prapati atëherë për sërit e namazin وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فصلي خلفه مثل إن كان إمامك يوم الجمعة جهمي برشت بشتتار أترفل مستي وأعد صلاتك ذا برسريت نماز وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة نسي إمامك كفت prisi ose dikush tjetër, është pasu si sunetit, fësalli khalfëhu, wala të uidë salatek. Më thanë falu masti dhe mose për sërit namazin. Pra kjo është ajo që ka thonë autori Rahimahullah, në këtë pikë, në lidhje me namazin me gjëmat. Njëherë, namazin me gjëmat është obligim për muslimanin, se namazin me gjemat nuk e kalon për nga meri sallallahu alim sallem në as një situat as kur ka qenë në vendin e tin medinet thon, as në udhëtim as në momentet e luftës do thët në as një rast namazin me gjemat nuk e kalon do thët edhe rrugës për nga meri sallallahu alim sallem namazet i ka fal me gjemat mirë po si gjdihet edhe për në situatë të luftës edhe në betej, Allahu ka zbrit disa norma edhe regula për atë se si falet namazi me gjemat, dhe dhe dhe dhe edhe në momentet e luftës, <coughs> që e tregon rëndësin e namazit me gjemat, edhe që është një prej argumenteve të shumët atë djetarve, qi thon se namazi me xhamat es obligim. E, po ashtu, nje prej argumenteve të tjera se në këtë çështi ka ihtilaf. Do thotë disa di thar thon se është sunnet, sunnet i fortë. Do thonë sunnet për soneteve më të sunet, forta në falja namazit me xhamat. Disa thon se është obligim kollektiv, farz kifaj, do thot se nëse e kryjn disa, do të thonë ju u hiqet priorësia ose barra të tjërvë, por nëse nuk e fal namazin askush me xhamat, atë kanë mëkat të gjithë. E disa të tjerë thonë se namazi është, do të thonë xhamati është obligim, pra namazi me xhamat ose falja e farzit është obligim të bëhet me xhamat. Edhe madje disa dietar thonë se xhamati është kusht i vlefshmërisë së namazit. Do të thonë më, më fal me xhamat, <coughs> është kusht që namazi të jetë i vlefshëm. Ndërsa janë i bën hazmi edhe i bën temia gjithashtu, ka thonë se kusht për vërtetësinë e namazit është që ai të jetë me gjëmat. Pra, ka mendime në ndryshme, për atë se që të thuet se është kusht, është me të vërtejtë dhe dë thëtë mendime që nuk mundët shumë mu bazu pra në argument të drejt për drejt, i kanë marë prej këtyre që i përmenëm, Me gjithat, ka disa hadithet që i kundrështojnë këta, dhe më thënë, për nga meri sallallahu a në sëllem, ka thënë se namazi i ati që falet me gjemat, është me i vlevshëm se ati që falet vetë, për 25 herë. Dhe thëtë, që të regonë se edha i cili falet vetë, namazin e ka të vlevshëm edhe të saktë, edhe ka vlerë, dhëtë mirë po, më falë me gjëmatë është 25 herë ma e vlefëshëm se sa më falë vetë. Pre kësaj, dhëtë, pre këti hadithi, vërtetohet se namazit, dhe më thënë gjëmatit nuk është kusht i pranimit namazit, por e, disa djetarë kët, e kanë këtë hadith, e kanë marë për argument se nuk është obligim gjithashtu do thotë se gjemati nuk është obligim, edhe kanë thonë se është të të sunet i ford, hadithet që flasin për vlerën e gjematit, janë për të tregu, e, ose ata që urdhrojnë për mu falë me gjemati, janë për të tregu vlerën edhe e, për të angrit pozitën e, e, e faljes me gjemat, për ndryse nuk është obligim. Por, si që thamë, ajo që... E, Ka më shumë përkrahje të argumentet, është mendimi se namazi me gjemat është obligim. Dhe më thënë, nëse dikush e fal namazin vetë në shpi, namazit i është i pranum, mirë po, ka bëmë katë pëse nuk e ka fal me gjematë edhe ka përgjithsi për atë që e kalon një obligim të namazit. Për ndrysh edhe në që se e ka fal vetë, namazit është i pranum. Edhe, si që thamë, këtë mëndime përkrajnë këto argumente që përmenëm se për nga meri sallallahu në sëllem, asë njëherë nuk e ka falë në manzin pa gjemat. Edhe në se cilën situatë, për mërë parasysha në shpi, apo në thdim, edhe në situata kërë ka qenë shumë e vështirë për shumë të mlidhët gjemati, si, kërë, si që është rasti kërë bje shumë shi, ose ka, dhe më thënë, kustet atmosferike janë vështira për dalë në gjami, Për nga Meri Salladhanën Selim i ka bashku namazet, vetëm që mos të lihet gjemati. Thet, pra shihet vlera e gjemati të pasi lihet një prej kushtëve të namazit, që është mu falë në ko, brenda kozë vetë, pra është bë bashkimi, e, si e si të më thënë që mos të lihet gjemati, dhe gjithashtu të letësohet për muslimant e, falja me gjematë. Pastaj, po ashtu, ka thonë, pëngamiri sallallahu në sëllëm, ati një, një i verëbër që e ka pyth pëngamiri sallallahu në sëllëm, ka thonë, jam i verëbër, edhe nuk ka kushme më udhejqë për gjami, edhe rruga ka pengesa ose vështirësi, edhe ka thonë, a, mund mos të përgjigjem. Pra, normalisht, në të regullat e fikhut, vetë kërkimi i lejes për diçka, të regonë se është obligim. Më thënë, vetë ajo që ka kërku leje këj i verber, edhe i ka përmenë arsyjet, do të thotë se është ditë të sahave që është obligim. Pasta edhe përgjigja, pengamir i sallallahu a nësillim, në fillim i ka thonë, ki e drejtë, mu falën shpi, por, pasta i ka thonë, e digjon e zanin, a i ka thonë po, ka thonë atëherë përgjigju ose në tjetër të në smetim, ka thonë, nuk ka letësim për ty, me që e dëgjone zonin, thon, duhet pa tjetër mi ju përgjigjë thirjes, edhe kjo, kuptohet se është prej argumenteve të fuqishme. Gjithashtu, në një hadith tjetër, ka thonë për nga mirë, sallallahu më nësallem, me ndova me urdhru që të mblivën disa drru, edhe ti marrë me vetit, thon, pasaj të urdhroj dikan me e thire zanin, me boj ka metë dhe dikush me dal imam, me, me prij për namaz, kurse un me shku me disa njerës në për shtëpit e atyre që nuk dalin me prezentu namaz, dhe më thënë me gjemat, dhe të adjegi shtëpit. Edhe kjo që të regon mënyrë shumë rigoroze se namaz i me gjemat është obligin. Dhe të këto janë mëndimet e djetarë vendidhje me njështë, git soste eh prandai autori rahimahullah ka fam pra na falja pes namazeve vos salatu al khamsu jaizatun khalfa man sallaita khalfo mthan lejohet mufal ose esh n rregull namazi ma secilit qfalesh pa mar parasysh as mkatar as bidatzi as pasusi sunnetit selefi ksomerat E, pra, ka, ka, ka fonë për kitë temë, pasi është diskutu kjo temë, a lejot të falet namazi mas disa njerëzve, edhe prej këtyre i ka priashtu vetëm gjëhmit, edhe shkaku është sepse ata i mohojnë cilësit e Allahut. Dhe kemi tregu në shumë raste se mohimi cilësit e Allahut është për gjenje shtrimi Kuranit, edhe i pengamerit sallallahu anem sallem, dhe thëtë është me refuzu atë që e ka thonë Allahu për vete, për që është njënë më madhështore, më, më thënë për vete në ti të madhërisme, edhe që është që është plëtsist gajbë i plët për gjitha kryesat, është, dhe më thënë, dituri e fshet, pra e pa njëfës me plëtsist për gjitha kryesat, edhe është dituri që nuk e di askus tjetër përveç Allahu, sëmë hanëmu vë ta'ala. Dhe kjo � Allahu ja ka shpal, për nga merit sëllallahu a nësëllem, dhe më thanë, mohimi i kësaj, është kufr, prandaj, prej këtyne i ka përjashtu gjëhmit, autori, rahim e mëllamir, për nuk i ka përmend tisa grupet të tjera të bidatëgjive, si që janë Rafidit, Khavaric, Murgjet, Kaderit, e kështu më radhë, kurse se lefët në përgjësi, kanë para lajmru kunder faljes të namazit pas një imamit bidatëgjin, përgjësi. Dhe të në qofë se njëri ju gjen imam se lefi nuk lejohet të falet mas një imamit bidatëgjin. Dhe të në duhet me fal namazin pas pasuesve të sunetit dhe jo pas pasuesve të bidatit. Mirë pa në qofë se nuk gjen imam se lefi, atëherë, do të falet, do më thënë, vendin e ti nuk ka tjetër imam për vetë se bidatëgji, atër lejot namaz i mas t'yne, e kanë bënd disa prej selefit, do më thënë, edhe disa prej sahabëve janë falë mas imamave që kanë qenë bidatëgji, prej t'yne është Avdhullaj ibn Ameri, radhjallahu anhuma, edhe të tjerë prej sahabëve, dhe, jan fal edhe mës xavaritshve dhe, dhe jan fal mës bidaxive të tjera. Do thotë kjo është momenti kur nuk ka tjetër. Gjithashtu edhe në kohën kur e kanë sulmua Uthmanin radhiyallahu anhu, edhe kanë e kanë msel në spinë tij, nuk e kanë lënë me dal prej spis mm. dhe namazin e ka udhëheqë dikush prej tyre, prej aty në sulmuesve. S'ka dyshim se ata janë që bidhazive veprim katharë më than, të mëdhej ë do të thënë at saj kohë që e kam shfaqë në atë mënyrë luftën kundër Uthmanit radhiyallahu anhu. Edhe disa prej sahabeve kanë thënë si t'falemi pas këtyre, do të thënë që nuk bën mufal masktinë e njerëzve. Atëherë ju ka thonë Uthmani radhiyallahu anhu, "As-salatu ahsanu ma ya'malu ma ya'malu an-nas", do të thënë namazi është puna më e mirë që e bëjnë njerëzit. Pra ndaj, nëse, pra ndaj ka thonë, kur njerëzit bëjnë të mirë, bëni edhe ju të mirë me ta. Pra namazi është puna ma e mirë që e bëjnë. Thotë këta janë njerëz shumë të kësi, mirë po, kur e falin namazin është punë shumë e mirë. Atëher bëni edhe ju këtë të mirë bashkë me ata. Kështu që sahabët janë falë me ata, pra në momentin kur ata e kanë uzurpu, dhe thotë advent. Do më thanë namazi me gjemat nuk lihet, edhe në që fëse janë imam të devijum, ka më një hadith, ka thanë për nga meri sallallahu ane në sellem, se do të këtë imam të cilët ju do të, do të shikë një pun të këshia për e tyre, ose si ka thanë për nga meri sallallahu ane sellem, ka thanë falu një mas tyre, nëse ata e qilojnë ose bëjnë mirë, atëhere kanë shpërblim ata dhe ju, Në qëfëse ata bëjnë gabime ose kundrështojnë të më thanë hakun në qështjetë të namazit, atëhere ata e kanë barën kurse ju e kini shpërblimin. Dë thotë kështunë për gjithësi, në qëfëse ka imam që është pasu e si sunetit i pasër, namaz i falët vetëm pas ti, por në qëfëse nuk ka, atëherë duhet të shikohet se fër lloji i devijimit ka të devijimit ka ai imam. Ktu, siç tham, i ka ka bë përjashtim për Xhahmit, sepse ata janë mohues cilësive të Allahut. Nuk i ka përmend Rafidit për shemb, ose grupe të tjera që i përmenden, megjithëse Rafidit kanë kufriat të shumta. Ndoshta Allahu Aleh ilem nuk e di në atkoh, ndoshta nuk ka qenë kjo çështje në këtë mënyrë, mirëpo tas dihet se Rafidit e, e akuzojnë Kuranin, se nuk është i plot edhe nuk është në regull, dhe pra nuk ka kufër ma të qartë se kjo. Gjithashtu i akuzojnë nanat e besimtarve, Gratëp nga mirit sallallahu a nësillim, sidom asajshen radhiallahu anha, e akuzojnë për zinam. Edhe kjo është kufër i qartë. E tjera tjera, dhe më thënë sahabët, në qëfar e, fjallë kanë për sahabët, gjithashtu janë kufër edhe pjesë të tjera takides që i kanë ata, janë përplot me kufriate, po përveç asaj, shijat, kësajko, e sarafidit, gjithashtu janë gjëhmi në aspektin e emra dhe cilsive, të të nuk ka mbet, po thuj se në një devim që ata nuk e kanë të përveçësum, përndaj gjithashtu nuk lejot namazi mas tyne. Por, ka së qaruk të shekhe bia, hafidhahullahu ta'ala, hafidhahullahu ta'ala, që është tjene gjëhmive, pasin kohën ton, e, me keqardhjet madhe, në gjith botën, musliman, të më than, kudo ku ka musliman, nëse ku ka gjamia, shumica, shume madhe, e imamave janë prej gjëhmive, të më than, janë e shari, e maturidit, qëllet janë gjëhmive, të më than, në këtë, këtë tem, në temën e emra dhe cilsive. E, prandaj namazi pra nëse nëse themi kështu se nuk bën e, mufall mashtynë do thotë se duhet me anulu namazin me xhamat ku do na përbot se edhe sta për më than 95% xhamive imamat i kanë prej xhamive e ban mufall me ata por duhet të qesillohen secili s'ka mundsi mi a tregu argumentet, me a sëqaru fjallët e Allahut, edhe mi sëqaru se mohimi i këtyre fjallëve të Allahut është kufër, edhe me shpres, edhe duke u lutë Allahut Subhanahu wa ta'ala, se përmirsohen, të pakten në ato qështjet më madhore, më dhe në për emrat dhe cilësit e Allahut, dhe qështjet në gjajshme që janë në më të rëndësishmet, e do thëtë mundohemi që të përmirsohen, për nëse dikush, pas qërimit të gjitha argumenteve, edhe pas largimit dysimeve që e kanë prapë këmgull në këtë devim, atëher nuk leohet namazi mas tyre. Nëse njeri u është i detyrum që të falet, atëher, nëse është i detyrum që të falet pas tyre, për që në është pustetarë, i detyron njërëzit ose i sprovon me sprovat më dha nëse nuk falen në gjamit e tyre, atëher njëri u falet edhe e përsërit namazin, pra nëse është qartë se dikush ka dalë për islamit, janë sëqaru argumentet edhe i ka më huë, ka këmgull në kufër, atëher ajo është i dalë për islamit edhe namazin masti nuk është i saktë, do të më përsërit. Për ndryshë se kështun përgjithësi, nuk është mirë të përserit e të namazin nëse falësh me njerës për cilët këtë dysimet këtila. Edhe imam Ahmedi ka dhënë fetëfathët Shekhe Bia se përseritja e namazit është bidatë. U më thënë me përserit kështu namazin duke dyshun së cilin prej imamave është bidatë. Prandaj, namazit falët me regullë pas së cilit imam, përveç dikuit që janë sëqaru argumentet, jështë bërë e qartë e vërteta, janë dërgu dyshimet edhe ka këmgull në devimet e ti, atëherë nuk lejohet namazi pas ti. Allahu alëm. Pastaj, më të të jetët, autori Rahimënullah, pika 1925, uh, wal imanu bi anë eba Bekrin wa Umara fi hëgjërati Aisha, ose fi hëgjërati Aisha, radhjallahu anëha, Mea Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallam, dhëmë thënë prej bazëve tali sunetit, është besimi se Abu Bakri dhe Omeri, radhiyallahu anhu jan, jan, radhi ma, janë në dhomën e Aishas radhiyallahu anha, me pëngë Amerin sallallahu aleyhi wa sallam, qëtë dufina huna ke mea hu, atu janë dva rasul me pëngë Amerin sallallahu aleyhi wa sallam, pas taj thot fe idha atejt e lkabra, fe të teslimu aleyhima wajibun ba'da Rasulillahi sallallahu aleyhi wa sallem, thot pra nëse shkon të varri, të varri aty, pra e ke obligim të japës selam edhe atyre pasit të japës selam për nga merit sallallahu aleyhi wa sallem. Kjo të qështje është, të qështje gjithashtu që kan, e kanë sëqeru djetartë, disa për e tyre thonë se është e ligësme ose e preferuar që kërë shkon me dine, me shkute vorri për nga merit sallallahu a.s. edhe mi dhan selam për nga merit sallallahu a.s. dhe dysogve ti, e bubekrit dhe o merit radhiallahu anume. Mirë po, edhe për këtë e marin argument veprën e Abdullah ibn Amerit, radhjallahu anhuma, i cili, kër ka shku në uthtim dhe kër është këthy për e uthtimit në Medine, e ka bankit, ka shku në fillim të vorri për nga Amerit, sallallahu anhuma, dhe i ka dhënë selam. Mirë po, e, ka djetarë që kanë sëqeru se askush për e sahabëve, e... Asku shprej sahabëve nuk e ka në bëho. Dhe kjo është një transmitim prej njerit prej tabinëve. Asku shprej sahabëve nuk e ka bëho këtë vejpër. Êshtë vetëm Abdullah ibn Ameri, radi Allahu anhumë, i vetëmi që e ka bëho në këtë mënyrë, dhe tëtë, kur është këthi prej uhtimit Medine, ka shku në fillim të vori, ka dhënë selam, dhe më thënë vetëm selam, pra që të keni qartë, Se në këtë vejpër, me këtë vejpër argumentohen disa njerës që bojnë disa vejpëra që janë kundrëshim total me islamin përgjësime të uhidi në kështu më radhë. Abdullah Minomeri, radhjallahu anhuma, që ka ba është që vetëm ka shku i ka dhënë selam, es-selamu aleyke, ja Rasulullah, edhe es-selamu aleyke, ja e Bek ba Bekër, es-selamu aleyke, ja Umar, vetëm ka që, edhe ka shku në shpikë. Mirpaf po, prap po themi se ky është i vetmi prej sahabeve radhiyallahu anhum e jmein që e kanë bërë këtë vepër. Përndryshe ka transmetime prej disa prej sahabeve, të cilët i kanë qurtu edhe prej tabinëve, që i kanë qurtu njerëzit që e kanë bërë këtë vepër, ju kam thënë se selavatit salavatet dhe selamet qënë për më nga mirin sallallahu a.sallam nëse cilin vend, botës dhe të nuk ka dalim ku gjendesh kur qënë salavatet dhe selamet për më nga mirin sallallahu a.sallam imrin njësoj nuk ka dalim aferësia ose largësia e vendit dhe më thënë prej varit sa e largë ose aferë nuk ka dalim prandaj njeri ju edhe sigur e në këtë rast, kër e përmen për nga merin sallallahu aleyhi wa sallem, edhe qonë salavat, edhe selam, edhe ose kër e falë namazin, ose salavat në përgjithsi, si që preferohet, më thënë gjatënatës gjuma, sisante, edhe ditës gjuma, e, preferohet shtimi i salavateve, se cili njeri është i parabartë, pa marë parasysa është largë ose aferë dhe më thënë në dërgimin e salavatëve se për nga meri sallallahu a.s. ka thënë la të gjallu qabri idën dhe më thënë më se bëni varin tim e, vend të caktuar për vizit për të ju këthyja ti edhe për të shku të varri shpesh ose në kodë caktuar ola të gjallu buju të kumë kubura edhe më se bëni shtëpit tuaja si varë Vësallu aleje hajthu më akuntum edhe më dërgoni salavat kudo që jeni. Fe inna salatekum të blughu ni sepse salavati që e dërgoni ju më arrim. Dëmë thënë Allah i ka caktu me laike dveçan të cilet e, ja përcilin salavatin për nga merit salallahu aleyhi vësallem prej se cilit vend, prandaj nuk ka nevoj njëri ju më undu me shku dheri të vorri. Dhe nuk ka asë një argument për e fjalëve të pengamirit sallallahu aleyhi vësallem, që na jetë me kuptu se preferohet me vizitu varën e pengamirit sallallahu aleyhi vësallem. Nuk ka, dhe më thanë, ndë një hadith për e ti, sepse pengamirit, ose ndë një shenë në mënyrë tjetër, Kurse ka disa vende në Medinë për të cilat ka preferuar pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem të vizitohen nëse janë në Medinë. Ëh përderisa kur jel, Medines, i jasht Medinës vizita e Medinës lejohet të mbahet vetëm për një qëllim, e ai është që me vizituu xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi ve sellem për të falën të dhe për për të për të, të dëgjuar diturinë që jepet në të. Vetëm kjo është ajo që ëh është e ligëshme, për ndryshë munisë në uthtim për diçka tjetër për do një varë ose për do një vend tjetër për veç gjamis për nga merit sallallahu ane sellem, nuk lejohet, nuk është e ligëshme në shëriat, dhe për kitë nuk ka asë një lojë argumenti. Ka disa është prej tabinëve, realitet, djali Hasan ibn Ali ibn Ebit Talibit, radhjallahu anhume, E, e ka pa njonin duke uzgjat të një vrim ose një eqarë që ka qenë mur për e, muri dhëmës ajshës radhjallahu anha për mi dhënë selam për nga merit sallallahu anhe sellem edhe aj e ka marrë në shpi edhe i ka dhënë drek edhe i ka thonë, e ka këshilun lidhje me këta, i ka thonë ti edhe aj që është në ndaluzi nuk keni dalim të më thonë selavat, s'ka lidhje A këhordh që tu te muri me von selam edhe salat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai e nandaluzit do të thon në fund të botës që e kanë njohë deri atëherë ku ka mbrihë shteti i islam nuk ka dallim ë do thot nuk ka dallim në sinin vend i çon salavatet prandaj ë do thon prektyra shihet se kjo vepër nuk është e legitshme wallahu alam sahabet Në gjithë kënë ku kanë qenë, dhe më thënë edhe në uftime, dhe në trekti, dhe në luftra, ose në venë të larkëta, vazhdimisht kanë cu salavatë dhe nuk e gamë dje se janë diskatë mangët për e atyre që janë në Medina, e fërvarit për nga merit sallallahu a në sallem. Për nga merit sallallahu a në sallem, gjithashtu ka thanë, Allahumme la te gja al qabri, wa thanen juqbed. Më thënë, Allah mos se bëj varin tim, idhull që do të dhurohet. Dhe thëtë, kjo është lutja për nga merit sallallahu a njën sëllem Të gjitha këto në brojtje të të uhidit Edhe në ato hadithet që ka thonë për nga merit sallallahu a nësë Mose bë një varintim si vend ceremoniala thonë, Dhe thëtë vend feste Pra vend që vini ko pasko e ose në ko caktume Pra mos, e, kjo është ndales për, për nga merit sallallahu a njën sëllem se Mose bë një varintim në këtë mënyrë sepse kjo çon deri te devijimet që kanë çu disa njerëz, të cilët edhe e, janë sprovu me besimin lidhet me lidhje me, me varrret, edhe kanë filluar edhe me adhuru tjetër kënd përveç përveç Allahut subhanahu wa taala. Edhe e, disa prej tyre shkojnë edhe te varri pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për mi kërku nevojat e tyre prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vëllai lan krijuesin e tyre dhe krijuesin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të adhuruarin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuu tauhidin e kapruprë i Allahut subhanahu wa taala dhe gjatë gjithë jetës tij është ka luftu për këtë çështje që askush mos adhurohet përveç Allahut. Edhe në momentet e fundit të vdekjes i ka thonë këta fjallë që gjithashtu u lidhët e, me varet ka thonë Allahu i malkoftë jahudit dhe kryshtert sepse ata i kanë bënë varet e pengamerve dhe njerëzve të mirë i kanë bënë tempuj ose gjami dhe më thënë vend për falje edhe me ketë e ka paralemru metin e vetë pra në momentet e fundit të jetës së ti të bekuar sallallahu aleyhi wa sellem vazhdimisht ka vazhdu dhe duke jam su njerëzve të uhidin. E, kjo është në lidhje me selamin edhe selavatin, kurse për selamin, për Ebu Bekrin, e, në realitet ka thonë prej, prej pikave kjo është bazave të ehtisunetit, në më thënë besimi se Ebu Bekri dhe Eomeri janë të varosur në dhomën e ajshës, radiallahu anha, afer për nga Merit, sallallahu anja sëllem. Kjo është qështje që nuk ka dyshim, të më thënë, i gjithë umeti, se cili që thotë se është musliman, me, me pasuste sunetit, ehlesune, me hëllësunëne, me bidatëgji, edhe me grupet ndryshme që kanë bidatë e kufri, të gjithë e pranojnë se aty është i varosur e bubekri dhe u Meri. Të më thënë, nuk është qështje e për cilën ka dyshim, asë që ka nevoj për argumentim, më thanë është që është e ditur. Pasta e tjetër është, disa prejbidatëzive, ose grupeve devijume që e urejnë e bubekrin dhe omerin, vejpra që i bëjnë aty, janë vejpra që i kundrëstojnë islamin. Mirë po me gjitha të thuhet që është obligim të jepet selamatinve dhe kjo është thot se e xherbi anuki pranohet edhe pse ka thënë kët Berbehari ka thënë se është obligim t'i jepet selam. Domethënë për këtë çështje kërkon argument. Në pikën tjetër thot Imam Berbehari rahimahullah wal amru bil ma'ruf wal amru bil ma'ruf wal nahy anil munkari wajib dhe më thënë, urdhrimi për të mira dhe ndalimi të keqes është obligim. Illa me në kifte sejfe hu e u asah, dhe më thënë, përveç, ndaj dikuit prej të cilë, dhe më thënë, frigohesh prej shpatës ose shkopit të ti. Urdhrimi për të mira dhe ndalimi prej të këqijave është, është cilësi daluese e muslimanëve, është cilësi daluese e këti ummeti, edhe me këtë Allahu e kalifdu këtë umet, ka thonë, kun të mëkhajra umetin u khri gjëtlin nësë, ju jeni populli ose umeti mëj mirë që është nëzirë për njerëzit, me qka të emurune bil ma'rufi wa të nëheune anil munker, më thënë ju urdroni për të mira dhe ndaloni për i të këshijave, wa të minune billa dhe i besoni Allahut. Më thëtë, kjo është qështje dalu e sese gjithashtu Allahu ka përmenë për popu i tjerë sidomos për jahudit të cilët nuk kanë urdhru për të mira dhe nuk kanë dalu për i të keqës e kanë pa njëri tjetërin të keqës e kanë justifikua e kështu me radhë kurse për besimtartë ka thonë Allahu ilartësum <coughs> el mu'minune o el mu'minatu ba'duhum e u lia u ba'd në thonë besimtartë dhe besimtarët janë miqë të afer të njëri tjetërit ja mërru në bilma arufi, wa janë haun e anil munker, në më thënë ata urdhrojnë për të mira dhe ndalojnë për të këshia. Edhe gjithashtu në surën asër, ka thonë Allahu, pra pasi është betu në kohën, wal asër, dhe t'innel insene lefi khusër, në më thënë njeriu, është në shkatrim edhe humbje, me dalim të disave, të cilët i kanë këtë cilësi, illa lëdhina amanu, wa amilu s'sal do të thon për veçatyrë që besojnë, bëjnë vepra të mira, u tetwasu bil haq, edhe porosisin njëri tjetrin ose thrasin njëri tjetrin për me të vërtetën, do të thon ja përkujtojnë të vërtetën, ju urdhrojnë për të bë ma njëri tjetrin, e urdhrojnë për të bë punë të mira dhe ndalojnë prej të këqijave, u tetwasu bis sabri, edhe porosisin njëri tjetrin për durim. Kjo është, dëmë thënë, prej obligimeve më të më dha të së cilit njeri. Se ka thënë, për nga mirë i sallallahu anem sëllem, mërra amin ku munkeran, fel ju gajjir hu, bjedi hi, dë thëtë, ku se shenjit keqe, së cilit, që shenjit keqe, duhet atë me ndrysu. Mirë po, në disa kategori, ka thënë, fel ju gajjir hu, bjedi hi, e, le të ndrysoj me dor, fe illem jes të ti, fe bilisani hi, nëse nuk ka mundësi atëher me goj, fa illa mjës tëtiq, fa bi kalbi hi, nëse nuk ka mundësi asë me goj, atëher me zemër. O dhalike, edhaful iman, kurse kjo është imani me i dabët. Dëmë thënë, obligim ashtë për se cilin, me ndrysu, mirë për se cili, si pas mundësis, sepse ligjet shëriatit të Allahot Subhanahu wa ta'ala, lidhen me mundësitë, Allahu ka thën la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, do thot Allahu nuk e ngarkon asnjëri përveç për të mundësive që i ka. Prandaj ai njeriu që ka mundësi me dal me dorë të keqën, e ka obligim ta ndale me dorë. Njëriu, do të thën secili njeri në familjen e vet, kurse në një të keqe për i gruas të tij ose djalit të tij ose vajzës të tij, e ka obligim që ta ndërprejse atë të keqët, anale, dhe më thënë me dorë dhe me gojë. Po ashtu, dhe më thënë aty ka pustet njëri ju edhe ka mundësi me kry, prandaj e ka obligim. Nëse nuk e ndryshon, atërë e është më katharë në gjithashtu në atë vejpër. Jashtë kësaj, se cili njëri që ka autoritetë, Dhe më thënë dikujt që I hec Dhe më thënë dikujt që është i respektum është i vlerësum Edhe njerëzit Nuk e marrin guzimin me akthi fjallën Edhe pse nuk është pushtetar të të, Edhe aj mundet nëse shë Alkolin dhe më thënë me derd Ose mi thi ente alkolit Ose mi thi instrumentet Muzikore mendal Dhe më thënë në këtë mënyr Edhe njeri u i ti dhe ka obligim, dhe më thënë qovë se veprimi i ti është i respektum të njerëzit edhe nuk shkakton fitne ose problem dhe më thënë këj veprim. Për ndryshe, e, njerëzit në përgjësi nuk e kanë këtë obligim edhe nuk e kanë të, lejum, të, të lejuar, gjithoshtu. nuk lejohet se cili me marrat pushtetë ndorë, dhe më thënë që me me rra me thyme me, me prish, do të them këtë mënyrë, nuk lejohet. Kurse pushtetari ai është obligum, do të them, do është i përgjegjës për secilën të keqë që, që ndodh në pushtetin e tij, do them, e ka obligim që me ndal atë keqë me forcë. ë dhe nuk është i ardësim, do them, pasi është pushtetar. ë kurse ai që nuk i ka këtë mundësi, domethënë jashtë familjes vet, edhe nuk ka asnjëri që siç e si përskruaj të them mundet veprimi i tij më skaktue edhe probleme më të mëdha ose të këshia më të mëdha. Ather e ka obligim me goj, me tregu, kjo është haram, nuk ndalohet miqësimu, miu mj njerëzit miu frik friksu Allahu subhanahu wa taala më rujt prej dënimit të tij edhem i sqaru nëse diçka është e përhapur, do thotë nëse është bidati i përhapur ose ndonjë haram i përhapur që njerëzit nuk e dinë me shkruajt libra ose shkrime të tjera ose me me fol, do të thonë me sqaruar se kjo veprë është e keqe në kundërshtim me Islamin, e kështu me radh, atëherë do thotë me kit e kryen obligimin njeriu. Do thonë ai që gjithashtu që ka mundësi normalisht është nuk dhe të të që se cili musliman duhet me marë me shkrujt libra. Dhe të atatë cilët kanë dituri, i din argumentet, edhe din me sëqeru qështjen, e kanë obligim, kurse ata që nuk e kanë këtë mundësi, atëherë, dhe më thanë si pas mundësive që i kanë. Por ma e pakta, është që me më hu edhe me me qërtu do thot me zemër, me urrej veprën që është në kundërshtim me ligjet e Allahut, me urrej atë veprë edhe me e braktis gjithashtu atë që e bën veprën ose veprën do të thonë me e braktis ose atë që e bën veprën, do të thonë njeriu. përndryshe nëse njeriu nuk e mohon edhe nuk e qërton të keqen as me zemër, atëherë nuk është e, në zemrën e tij ndoshta ka një grim shumë të vogël timani ose ndoshta nuk ka iman fare. Do thotë që kjo është ajo që ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve selam, do thotë me ëm qortu ose me ndryshut të keqën me zemër, ky është imani më i dopt. Që do thotë se kjo skala më e ult, që nëse nuk ekziston as kjo, atëherë nuk ka iman, ose si të përmenat në Hadithin që ka transmitu muslimin nga Ibn Mesudi radiallahu anhu, ka thonë pëngameri sallallahu më nësillem, zdo pëngamer të cilin e ka dërgu allahu e, parameje, ka pas përkrahës edhe shokë, të cilet e kanë praktiku sunetin e ti dhe janë udhësu si fas urdrit e ti. Por pas tyre, vazhdimisht vim njerës të cilët, du më thënë njerës të këqi, të cilët flasin atë që nuk e veprojnë dhe e veprojnë atë që nuk janë të urdhruar, të bëjnë, du më thënë atë që nuk duhet. Prandaj, thëtë, kusi lufton ata me dorë, ajo është besimtar, kusi lufton me gojë, ajo është besimtar, edhe kusi lufton me zemër, ajo është besimtar, por pas kësaj nuk ka njështë Besim, iman, dhe më thënë, asësa një grim. Dhe thëtë në qofë se njëri ju, pra, si që thamë, me dorë duhet me luftu të keqen, nëse ka mundësi, edhe ka të drejtë, gjithashtu. E, nëse jo, atëher me gojë, nëse ka mundësi, nëse jo, atëher me zemër. Kjo është me pakta. Por në qofë se edhe me zemër pajtohet njëri ju me të keqen, dhe më thënë, është pjesmarës edhe nëse pajtohet me kundërshtimin e ligjit të Allahut, atëherë edhe nuk ka nuk ka iman, a është prej munafikëve ose ose është me iman, do thënë tepër të dobët. Do thënë kjo tregon se urdhri për të mira dhe ndalimi prej të keqes është obligim për secilin njeri sipas mundësive që ai ka. Përveç thotë nëse frik frigores prej spatosë dikujt, do të them ka ndonjëherë njeriu nëse e flet një fjalë që është hak, mundet do të thotë vritet ose mundet burgoset e kështu me radhë. Në këtë rast njeriu është i arsyezuem dhe mos flasë. Do të them ë asht i arsyezuem që mos mos flasë, e jo me arsyezu të qoftëm. Do të thotë duhet të kuptoj që nëse është gjendja e tillë që për thënien e së vërtetës dikush dënohet, ndeskohet ose vritet, atëherë mundet me hesht, por asnjësi nuk lejohet që me e justifiku ose me përkra të vërtetën. Përveç nëse është i rrezikuar me jetë, domethënë atëherë lejohet edhe të thuhet kufri. Pra, nëse është i vend i van përpara spahtës, atëherë, mundet dhe me thonë kufrin, e, por, nëse fjala e ti indikonë shumë të njerëzit tjërë, atëherë, asë në kitë rast nuk liotë, me thonë, dëmë thonë, me përkra, ose me justifikut të kotën, si që shembuli ima Mahmedit, i cili është burgosë, është ra, dhe është kërcnu për e, ekzekutim me vdekje, por, për shkak se fjala e tij është prit nga i gjithë umeti, atëherë nuk ka pranuar as se. Edhe kjo është ajo që është obligimi i njerëzve të këtij. Do thot ajo që është me rëndësi është mos mos harrohet se prej bazave të kësaj fes, të kësaj feje feston madhështore edhe për çështjeve më të rëndësishme, ose obligimeve më të më dha, është urdrimi për të mira dhe ndalimi prej të keqes. Dë thotë në qovë se njeri ju shë dikan se i le obligime që ja ka bë Allahu, e ka obligime, aj me urdru për të mirë, si që thamë, si pas mundësis. Në qovë se e shë dikan se ban ndë një haram, ose bidat, ose, dëmë thënë, kundërshtim me fejnë Allahut e ka obligim me ndal atjeqe, me dorë ose me gojë, pra si pas mundësisë. Edhe kjo është cilsi imamit, kurse mundgejsa eksa është cilsi e nifakut. Mëjaftëm me kaqë, Wallahu a'lem, wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.